zabrana i nečinjenje osim dok ne dođe šarijatski dokaz pa kada bi neko nama sada kazao stavićemo nešto na sred ove džamije i tavafit ćemo oko toga činit ćemo tavaf kakav je propis tog ibadeta ili kaže neko klanjaćemo ćemo na koljenima čučeći svoje ruke ćemo vezati na leđa i slično tome kažemo taj ibadet je haram i zabranjan Jer ibadet samo može Allah Žeršanu propisati, jer se njemu učini i on ga jedini može propisati. Bilo koja nova vrsta ibadeta je samo zlo za umet. Kaže Ebu Šamer radijallahu anhu, kaže ušao sam, kaže u kuc i našao sam, kaže jednog čovjeka da klanja poseban jedan namaz ljudima u noći Isra i Miradža. Imali su običaj da to slave. Iako to nije došao od poslanika sallallahu alejhi ve selam. Pa su uveli jednu novu vrstu namaza, klanjaju 100 rek'ata na takav način i tako dalje. Kaže pa sam objasnio tom čovjeku da je to bid'at inovacija. Kaže pa je narode godine došao i pokajao se predavno i kaže napustio to. No međutim kaže ljudi su ostali i dalje da čine to djelo. On je napustio i pokajao se od to od te inovacije, no međutim kaže ljudi su i dalje nastavili da se čini to. I u, i dan danas se u nekim mjestima klanja takav namaz. Znači, kažemo ovdje, poslanih svalim Laha, ono što je učinio i zašto je imao potrebe da učini, zašto je potrebe da učini, nije učinio, to je nama zabranjeno. Ono zašto nije imao potrebe i nije učinio, to je nama dozvoljeno, s tim da je obaveza čovjeku da zna, da je propisu i badetima, da ne čini ništa dok ne dođe dokazu da Laha želšanu. Za razliku od drugih dunjalučkih stvari, jelo, piće, muamelati, ta kupo prodaja i iznajnivanje poslovnih prostora to je sve halal dok ne dođe šariatski dokaz koji to brani i na takav način može čovjek riješiti sebi, može sebi riješiti znači mnoge ovaj nejasnoće koje se pojavljaju draga moja braćo kako poslanik poslanik sam samim ukazuje u jednom hadisu kako da cijenimo Allahov i kako da pazimo na njegov hat pa kaže kada je pitano o ponedeljku kaže to je dan u kome sam se rodio kadaj pitano postu u ponedjeljak kaže to je danu kome sam se rodio. E onovakav se način najbolje može proslaviti rođendan poslanika sallallahu alejhi ve Taj dan ponedjeljak kad dođe da postiš. I to je šerijatski način slavljenja rođendana ako možemo prihvatiti taj terminak što se može tako izrazni. Na takav način jer to nas je poslanik uputio na to. Nije nas uputio da na nešto drugo, na nešto drugo mimo toga. I držanje braćo moja za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve i za uputa ashaba u tome je svaki hajdu i u tome je svako dobro. A odstupanje od te upute i od tog puta vodi muslimane dvojbeno, u propast i ne, i ne garantuje im nikom, ni ovo dunjalučku ni ono svjetsku nagradu niti prosperitet niti uspje. Sve što, jedino što može muslimane izvući iz stanja u kome se nalaze jeste da se vrate sunnetu poslanika ali i svala to svala koji je alhamdulillah poznat, do najas vjerodostojnim putovima prenesen, pojašnjen Ulema je radila na tome da sačuva nama ove izvore i zbog čega onda muslimani da se okreću. Znate braćo da Židovi kažu, kažu tako nama Allah, kako bi da žimam Buhariju i Sunne Sahihu u poglavlju, ali ja te samo bil Kitabi wa Sunne u poglavlju držanja za Kitabi Sunnet. Vidite gdje imam Buharija stavio ovaj hadis. To je njegov fikha. Kaže da su Židovi rekli Omaru, kaže Omare kaže da imamo jedan ajet koji vi imate, kaže taj bi dan Bajramu muzeli. Taj bi se dan radovali. Kaže a to je ajet Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islama deena. To je to je ajet o kome Al-Radhur kaže da je nama rashu vjeru potpunio i svoju blagodat prema nama usavršio. I Allah je zadovoljan ovom vjerom. Kaže Uzeli bije kaže svojim bajramom. Samo zbog tog jednog jedinog ajeta. Pa kaže Omar ja znam da je taj ajet spušten. Kaže spuštenje na oprosnom Hadžu. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog je ndo ga Kaže drugi židov poslanik sa ostalem ima ništa to da je vaš poslanik ostavio da vas nije poučio. Sve mu vas je poučio. Ne kaže Lahov poslanik, kažu Muhammed. Taj Muhammed vas je svemu poučio. Kaže jeste čak i kako da se očistimo nakon prirodne potrebe. Sve nam je došlo draga moja braćo. Nema čovjek potrebe da uvede niti da izbaci. Samo treba da se drži onoga što je do nas dospilo i biće ako Bog da inshallahutaala na uputi i na pravom putu. Draga moja braćo, ovoj temi se može još puno govoriti brojni su hadisi koji ukazuju no međutim mi ćemo se zadovoljiti onim što smo spomenuli moleć alaha dželle da nas učvrsti u prakti kod nas sunneta poslanika sallallahu alejhi ve da ujedini muslimane da uništi njihove neprijatelje i da nam najbolje mučina naša zadnja djela i da nas spoji u džennet sa poslanikom alayhi, salatu wasalam, i salatu vesselam i dobrim, a divno su oni društvo wa sallallahu ala nabina Muhammadinu wa ala alihi wa sahabih ajwa'in u jazakullahi drago braći poštovane sestre za Allah obdala tome u naših sad je vam tušniša lezani obaviti radijaciju a prostor toga za na temu i da alan od uzkmana u dijaspori za učestnik s maha bakistar Hafiz Mamed poče na temu gajja u dijaspori zatim profesor Rasim Efendi je zahinuće na temu već subnuduću džemaat i profesor Saks udzoviće na temu mehneđer jednog džemaata Allah nas nagradi. Nasamo. Abillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyfi'l-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga i poštovana braćo, Cijenjene sestre u islamu. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu. I neka je salavat i salam na miljenika i poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici i sve ashabe. Kad sam sinoć dobio želđu obzirom na kad kroću vremena i moje obaveze nisam htjeo odbiti ovaj poziv i učeće uvoj ovoj, ja bi bih rekao, radosti u ovoj srećanosti u ovom takmičenju uz koje naravno je se imala namjera da se iskoristi prisustvo naše uleme i da se održi i par predavanja. Stoga smatram da kažem odmao početku da moj večerašnji doprnost ovoj svečanosti bit će skroman Ali, kako sam već rekao, nisam htio odbiti S namjerom Da ja Prema svome hadu I prema svoje mogućnosti Vremenskom ogrančenju Dam svoj doprinos Kada razmišljamo općenito o džematu Ja sam U svom džematu na ovu temu donekle je razgovarao i kad govorimo o džematu i međusobni odnosi unutar džemata i naravno ti odnosi između džemata onda prije svega moramo definisati šta je to džemat džemat u onom društvenom smislu On je osnovna zajednica koja ima svoje ovlasti, svoje, naravno, obaveze i prava rešavanja određene zajednice na, na određenoj teritoriji. U onom šariatskom ili islamskom smislu, užemjel, on ima značenje džemata Znači gdje se je formirala jedna grupa Gdje će je klanjati u džematu Znači jedan džemat U kome ljudi koji su formirali taj džemat jel, Da bi u njemu zajednički klanjali Kada govorimo danas Općenito o džematu Ja bi želio dati svoj doprins u tom smislu razmišljanje kako organizirati džemat u današnjem savremenom društvu da li on bio lociran u islamskoj ili van islamske zemlje da bi odgovarao vremenu u kome živimo a prije svega i poslije svega odgovarao o svojoj osnovnoj namjeni i zapravo vratili se izvornom džematu onakom kako ga je Boži poslanik vidio. Naravno, želja je, želja je moja prije svega da temeljimo, što je obaveza naravno, temeljiti se na osnovama osnova šarijata islama Boži poslanik Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam je više navrata govorio o džematu a ja sam naravno za svoj moto, ja bih rekao, uzeo hadis koji je veoma često citiran El mu'minu lil mu'mini kel bunijanu Mersusu je šutduha babu haba. Kada izgovori ove riječi, naravno, Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam Što nije običaj, ovako je uhvatio svoje ruke Pokazujući naravno da muslimani čine jednu zajednicu, jednu zgradu Jednu građevinu koja je čvrsto međusobno povezana sa određenim elementima Tako bi zapravo trebale biti muslimani. I tako bi zapravo trebalo biti džemat kao osnovna zajednica islamskog društva. Kad gledamo džemat Bože i poslanika, naravno mi možemo analizirati naše džemate sa raznih uglova. Od njihove strukture, sastava i tako dalje, namene i slično. Da li je on u dijaspori, da li je Da li je u matičnoj zemlji i tako dalje Da li su to jedne cjeline sela kao što imamo u Bosni i tako dalje Čista naselja ili su to gradske urbane urbane sredine Ono što ja smatram i što bi zapravo trebalo graditi I kako bi trebalo graditi naše džemate A to je da je Boži poslanik Mohamed s.a.v. U svom prvom džematu, znači prvo i osnovno kako znamo kada je učinio hidžr, hidžr, božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mjestu Kubau sagradio džamiju. Znači džamija je osnov djeće graditi i gdje će početi granti islamskog društva. Što znači da je džema zapravo osnovna ćelija islamskog društva. Znači džema je osnovna ćelija islamskog društva. Koje bi U svom sastavu Znači u svom sastavu Trebalo imati Naravno na čelu imama Mi nemamo Božije poslanika Mohameda sallahu alaihi wa sallam Među nama Ali imamo njegova djela Ali zato znači na čelu jednog džemata Stoji imam Kao vođa Iza njega stoji Iza njega stoji Kao što je to u našim džematima Mutevelija Kao što bi mogli danas prevesti Na savremeni jezik kao predsjednik vlade, znači, izvršna vlada. U našim džematima, znači, u našim džematima morali bi postojati grupe, znači, grupe kao što imaju resori ministara, znači, grupa koja će voditi računa o obrazovanosti ili podizanje nivoa obrazova našeg džemata. Znači, ja moram znati, ko ste vi ovdje što sjedite? Kakav je vaš nivo obrazovanja? Koliko vi znate u ovo što smo danas, Alhamdulillah, jel, ovdje vidjeli kako lijepo naši vilčači uči. Znači, da vidimo koliko vi znate učiti. Šta vi znate o Islamu? Šta je potrebno vama ponuditi o Islamu? Šta bi, koji to nivo odakle bi počeli i trebali kretati ka više? Znači, jedna grupa koja će o tome ispitivati, analizirati i predlagati imamu, kazati, imamo strukturu takvu Ti kao naš duhovni vođa Ti naš imam Kao duhovni liječnik ili lijekar koji, koji će liječiti naše nedostatke I koji će podzati naš nivo Naš imam, naš takvav prema Allahu dželašanu Spoznajući ljepote Allahu dželašanu Znači jednu grupu koja će biti u džematu za to zaduženje I koja će to analizirati i predlagati imam. Jer imam ako ne zna šta ima pred sobom On će pričati me nešto možda i svoje glave Što možda tom čovjeku ne, ne liježe na srce Znači mora biti jedna takva grupa koja će biti zadužena Za takav dio našega života Druga grupacija Druga grupacija Znači bila bi zadužena Zadužena ono što mi nemamo nažalost Za bezbjednost Sigurnost naših džemata Da ne, da ne budemo dovedeni kao što su naši džemati I u Bosni, i u ratojima koji su vođeni između Izraela i Arapa Da neko može doći u džemat, da mi ne znamo ko je Merhamet na stranu, ali bezbijednost i sigurnost mora biti džemata Mi znamo kakav je star Hafiz najbolji zna jer ne mogu sad sjetiti ajeta o tome govori znači ajeti koji gore, znači ako se ustaju, tako da mora biti neko ko će dežurati znači za sigurnost nasu kad mi klanjamo mora biti neko ko će o tome voditi računa mi to nažalost nemamo znači morale bi imati u džematu grupu ljudi koja će biti zadužena voditi računa o bezbijednosti našu znači, da ne može neko ući da napravi nekakvu smutnju fitnu i tako dalje da nas fizički napadne ili slično znači mora biti grupa koja će tome voditi. računa, znači, Dalje Kada govorimo o odnosima Prema našim džematlijama Znači moramo imati grupu Kako to Arapi kaže Alakati Amme Znači opći odnosi Gdje bi ta grupacija Znači bila zadužena Obilaženju našeg džematlijama Da vidi gdje ti naši ljudi žive U kakvim uslojima žive Šta je kome od, to, od tih naših ljudi potrebno Da li je nekome potrebno možda upisati dijete, kao što ova naša braća koja nam konkurišu, vodi računa o tome Znači da obilazimo naše džemate, znači grupa koja će to raditi, obilaziti i snimati stanje i kazati Presjedniku vlade, Muteveliji koji je u džematu presjednik vlade, imamo takvo i takvo stanje koje trebamo rešavati materijalno Moramo kao džemat izaći u susjetom našem bratu Da mu pomognemo Materno stanje je teško Ima petero desetero djeci Ili petero djeci koje ne može zdravati I tako dalje u našem džematu Jer ako kažemo za Hazreti Omera Radjelanu Koji je kazao ako u Iraku U Iraku Mazga tamo ili magare neko Slomi nogu zbog lošega puta Ja kao Emiru mi nisam odgovoran Znači to je Naravno to je država, ali mi u svom džemate odgovaramo za sebe. To je naša njiva. Kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kaže Bozhi poslanik. Znaci to je naše naša mat, to je naše jato o koje smo mi odgovorni. Ima neke instance je, koje su više naravno, o kojem će razmišljati i govoriti i odgovarati vladar države. Je. A ovo je na našem na najnižem nivou. Znači toj osnovnoj čeliji koju mi zovemo džemat Znači koji će obilaziti i snimati Socijalno stanje u našem džemat Što naravno druge Druge konfecije imaju takve Službe koje obilaze I koji vode računa Mi ne znamo Mi ne znamo nažalost Možda naše stiline su naša sela po Bosni Pa znamo se svi što kaže uglavu Ali ovdje gdje smo rasuti Naše deset ili 100 kilometara Prečnika i tako dalje Ne znamo se Znači moramo o tome razmišljati kako na taj način kako na taj način povezati nas i upoznat nas i imati stanje što kaže kao na dlanu. Dalje, mi znamo da mi moramo obilaziti recimo naše kad se razbolje. Mi ne znamo, ljudi po, prođe po, po desetak ili 20 u bolnici, nemam pojma da neko bolnici. Znači, mora neko to kazati ima me dužan da ode, obavezan da ode, mi smo obavez da odemo, to je radio Boži poslanik Mohamed s.a.l. obilazio bolestni. Mi to ne činimo, mi to ne znamo, nemamo informacije Znači jako živimo u vremenu Gdje je informacija dostupna što kaže na, na dlanu Mi to nemamo, zato što se unutra nismo izgradili, nismo se organizirali Prema tome znači moramo izgraditi određene segmente našega društva Koji će nam omogućiti da možemo bolje funkcionisati kao zajednica Znači ne možemo više uh, funkcionsaće kao džema kao što smo to do sada imali. Zatim mi recimo kad govorimo o odnosima između džemata ni se ne znamo. Mi ne znamo šta onaj džema tamo radi, onaj sjeverno, onaj zapadno ili južno i tako dalje, ne znamo se dovoljno. Znači zašto unutar naše džemata ne organiziramo slične manifestacije? Mogu to biti i lokalnog karaktera, kao što je to večeracovo. Ili širije, znači da upoznamo, da to budu druženja, posjeta džemata, linca, posjeta versu, posjeta beću i obratu Da se međusobno razmine iskustva Zašto je, je mu barek u islamu, znači pohvalno, e, vrijedno obilaziti i putovati Nije to da vidiš ti brda i doline, naravno je i to da bi bio zahvalan Allahu Žešanu kad vidiš ljepote Ali da razmijeniš iskustva sa svojim bratom Jer on ima nekakve probleme tamo koji je rješio A ti nemaš pojma Ti isti problem rješajš ovdje u lincu I napraviš pet gršaka Umjesto da koristiš njegovo iskustvo I da to preneseš ovdje i obrat Znači sve što koristi Koje mi ne koristimo Znači blagodati koje Allah Želješanu dao Među nama a ne koristimo Naravno Naravno Kada govorimo Unutar samoga džemata Znači kada govorimo unutar samog džemata Odda moramo kazati Da svaki džemat Pa tako I naš i svaki drugi Ima unutar samog sebe određene slabosti I određene bolesti Zato sam i rekao na početku Imam i njegov, njegovi znači u džematu rukovodstvo džemata moraju obostrano sarađivati jer ako je Boži poslanik Mohamed sallallahu aleyhi ve sellem bio nam učitelj u svemu pa onda i u ovome rešavanju on se uvijek savjetovao osim ako to nije objava znači savjetovao se sa svojim ashabima što znači da imam I naravno, njegov odbor trebaju se uvijek savjetovati i jedni drugima predlagati i rešavati. Ne smije postojati ni i mama niti bilo kod rukovodstva kibura, ni najmanji. Da kažem sramota mi je ili je mene dostojno da ja govorim ili ja ne mogu prihvatiti što meni taj čovjek polupismen ili ovakav predlaži. Prema tome, vjernik musliman Kogod da mu predloži nešto što je korisno, vrijedno i tako dalje Što je naravno u skladu sa islamom On to treba prihvatiti I naravno razmotiti Naravno razmotiti Ne prihvati odma u smislu rješavanja, Ali svakako prihvatiti ga kao prijedlog za rešavanje određenih problema Zato to sam i rekao U tom smislu, u džemantu, kod ljudi i tako dalje Postoji razni duševnih bolesti od kibura, od mržnje, od od od kleveti među ljudima, od od od licemjerstva, od nezadovoljstva, od izdajstva. Ima ljudi recimo koji u džematu, zato sam i rekao, ima ljudi koji u džematu samo radi, da, da je kako mi kažemo, kad djeca na ono, obično u školi kaže tuži babu. Naći samo gledaš se nešto dogoti loše u džematu, da bi prenio negde drugom. Naći moramo to ne eliminisati u smislu da čovjeka fizički eliminišeš. Ali treba s takvim ljudima razgovarati Pa predočiti mu Kakav je islamski stav O takvim stvarima Možda on ne zna Jer da je Boži poslanik za sve takve stvari Gdje je naišao? Čuli smo i večerac od našeg brata Znači da je Boži poslanik samo Čim je došao odmah kažnjavu Ne one što bi mi kazali danas, danas sa vremnim jezikom Pedagoški postupao Ovo rješava, naravno u skladu sa Allah, rješavanom zakoncima Znači postupao pedagoški, prvo čovjeka naučiti, prvo čovjeka upoznati A onda naravno, kad vidiš da više nema Onda prelaziš na drugi stepen, stepen rješavanja problema Prema tome, ne smijemo dozvoliti da nam se nešto dešaje u džematu A da mi ništa zato ne poduzimamo Stoga je znači ta saradnja, unutar samo u džemata, veoma, veoma važna Naravno, kad govorimo o Ovo su samo, ja bih rekao, neke teze O kojima treba naravno razmisliti Kako i na koji način uspostaviti Ljudske odnose unutar, unutar jednoga džemata Naravno smo uzeli kao primjer Božih poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam Koji je džamiju, znači kao centralnu građevinu Kao centralni objekat odredio iz koga će proizan, izlaziti iz koga će e, ideje iz koga će izlaziti život e, mjesto koje će biti škola svim vjernicima znači iz koje će svakoga petka ili svakoga namaza izaći jači imanom jači znanjem Pa ako hoćete i fizički Čim je čovjek duševno jači On je i fizički jači Prema tome Džamija kao naša osnovna Centralna životna škola Ona mora biti nama centrala I mi se moramo za džamiju Vezati kao izvorištem Ili mjestom našeg Našeg susretanja i mjesta Rešavanja naših naši životnih problema Stoga Kada gledamo Allah Đelešanuhu nam je iznio Puno primjera Pa između ostalog Ako gledamo Kad govorimo o ovoj strukturi Koju se malo prije naveo Pa mi je naravno palo na pamet Pčela koju je Allah Stvorio kao primjer Uzori tog insekta Znači uzori tog insekta Kako to kaže Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam Kaže i pčela Koja naravno Kada, kada radi i kada projecira Nikome zla ne nanosi Znači ona je uvijek korisna I kada ubira i kada uzima sa tuđe njive Poleno pra Ili nešto drugo, ne šteti drugome A naravno donosi koristi čovjeku Ali ono što je bitno unutar samog društva pčelinje A to je da ona ima praktički unutar Takvu jerarhiju Gdje se zna naravno ko odgovara Zašto je matica kao ploglavar u jednom društvu Zašto postoje nivoj znači, toga društva od oni kako mi danas kažemo učenika, pripravnika, šegrta Znači mlade pčele one se prvo uče kao što ovi koji uče u gospodstvu prvo perutanjire Znači tako isto mlade pčele prvo čistije nosače pripremaju za men ili za leglo Znači počinju od onoga najniže i najprostije tako da znači ne treba čovjeku nikome biti mrsko ili na, da ne želi urati one najprostije džamije u džematu i za džemat u ima lagal džam nam često puta je teško uzeti za metlu u džama u džamiyi to nam je teško Kao da se radi radio nećemo drugome kaže to neko drugi ne bude neko plaća Pa nemo čovjek je tako. Džamija je naše mjesto. Mi moramo biti u čistoći, čista dio naše vjere. Prema tome, znači tamo postoji tačno hijerarhija kome šta pripada. Šta radnica rame, šta pčele koje na ulazu u samu košnicu vode računa da ne može niko ući ko je stranac bez naravno dozvole. Prema tome, ovo o čemu govorimo Imamo niz primjera Iz Allaha Đelašanu Ustvorenja koje, koje nam je dao Da o tome razmislimo Kaže Boži poslanik Mohamed Sallallahu aleyhi wasallam Yadullahe ala al djema' Allaha Đelašanu je Allah dželašanu bdi nad džematom znači džemat je jedno naravno mjesto koje je Allah dželašanu drago draga mu je zajednica kaže da je da stoji naravno u Kur'ani kerimu istavizbila uh, Muhammedun rasulullah wa ladhine mahu ašiddav alel, alel kuffar uh, wa ruhama bejnehum Boži poslanik, Mohamed sallallahu alaihi sellem je Boži poslanik I ona je naravno, znači on i oni koji sa njim vjeruju, koji su sa njim Oni su žestoki kada se tiče odnosa prema neprijatelju, prema onima koji su protiv Islama A međusobno su, međusobno su milostim Ruhama bejnehum, suretu Fet 29. ajed Moslimani, međusobno, umutar jednog džemata, moraju imati bratske odnose. Moraju imati sabora, moraju biti fleksibilni jedni prema drugima. Jer u odnosima braće ne smije biti naravno tako brza reakcija i tako brzo zamjerovan jedni drugima. Jer kako vidite ovaj kuranski ajed, znači naređuje na neki način nam da moramo biti međusobno Međusobno naravno Tolerantni, međusobno milostivi Međusobno praštati jedni drugima I tako dalje Također Allah Jalešanu u Kur'an i Kerimu kaže Suratul Majde Drugi ajd Pomažite se u onome što je dobro I ono što vodi približavanju Allahu Jalešanu A nemojte se podpomagati u onome Što je Allah Đeležanu zabranio Što je grije i što je neprijateljstvo Prema tome, ako na toj bazi I na toj osnovi gledamo džemat I gledamo naše međusobne odnose Onda sigurno nećemo dozvoliti Da postoji između vjernika i vjernika Netrpeljivost Da postoji između vjernika i vjernika Ljutnja i zamjerovanje Veseta Taj odnos mora bratski bratski razvijati Jer onaj koji klanja namaz pet puta dnevno Ako taj namaz nije utjecao na njega I ako nije izvršio revoluciju I ako nije omekšao njegovo srce Onda u istinu taj namaz koji klanja Prema Allahu dželašanu i radi Allahu dželašanu On nije postigao svoj cilj Jer cilj namaza jeste približiti se Allahu Đelešanu i postati naravno postati naravno uljutniji čovjek Znači čovjek široko grudan čovjek koji može tolerisati čovjek koji naravno može tolerisati ono što je Allah Đelešanu dozvoli da se toleriši. A naravno ne tolerisati ono što je Allah Đelešanu kao tako zabranio Znači mora ga učinti čvršćim u odbrani islamskih tekovina U odbrani islamskih svjetinja U odbrani ono sve što je Allah dželašanu U naredio da se čuva A naravno A naravno boriti se protiv onoga Što je Allah dželašanu kao tako učinio haram Jer kaže Boži Kaže u suretu Šura Aja 40 Femen afa wa asla Fa adžahu ala Allah Onaj naravno ako postoji Među ljudima što naravno dolazi Do određene ljutnje i tako dalje Kaže onaj ko oprosti u aslaha, znači oprosti čovjek i popravi se ti odnose među ljudski, fađahu ala Allah, Allah dželešanu u istinu tako će, tako će nagraditi. Znači mora čovjek znati da naravno bez požitvovanja u jednom džemantu i općentu u životu nema napretka i ne može biti vize i ulaska u džennet bez takve tolerance i podnošenja takvih žrtava. Soga Allah dželešano i Kerajimu kaže, znači neovisno o tome, neovisno o tome, kakvo smo porekla u džamatu, dali smo nekve loze Soykovića ili nismo, jer u islamu ne postoji vidite u safu kad se ulazi u džamio, znači redanje u safu onako kako si došao, znači nema pravo nikovo da te pomakne sa mjesta da kaže, nije tvoje mjesto ovdje, ti si siroma, možeš sjeti za vratima. Ovo je prvo mjesto rezervisano Za one bogataše, to u islamu nema. ima znači, onaj koji je došao u prvi saf To je njegovo mjesto Jer u islamu je tačno određeno Kakve su vrijednosti onoga koji dolazi prvi u džamiju Koji zauzme prvo mjesto I onaj koji je u prvom safu Prema tome, nema pravo znači niko Razdvajati u džamiji Na one koji su bogati, siromašni I koji su ugledni Zato Allah Jalešanu kaže In Kod Allah Jalešanu Najplemenitiji Onaj koji je Allahu Đalašanu Najbliži, onaj koji je najviše Allaha Đalašanu štuje Prema tome ako je čovjek stvoren Radi ibadeta Radi činjenja Ugodnih dijela Allahu Đalašanu Onda mu sigurno neće biti Teško bilo što Podnijeti i bilo kakvu Žrtvu podnijeti radi Radi Allaha Đalašanu Stoga bilo kakve Uh, Nesuglasce u džematu moraju se rješavati na temeljima Islama, na temeljima Kur'ana i Hadisa Jer nas na to upućuje i Kur'an, na, na to nas upućuje i Boži poslanik Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam Evo kaže moje samo jedno moje kratko razmišljanje o ovoj temi gdje bi naravno ti odnosi unutar jednog džemata I naravno u odnosima sa drugim džematima Bila samo jedna, ja bih rekao, riječ ili jedna nit na koji, način, na koji način uređivati jedan džemat I naravno kako povezivati džemate Unutar jedne šire, jedne šire zajednice Stoga edinu ed nastiha Znači i vjera je savjet Pa nadam se ako Bog da Da će i evo večerac Ovo kratko razmišljanje Dati vama povoda da i razmislite i da zajednički doprnesemo da uredimo naše džemate bolje nego što su to do sada bili da naravno tamo gdje god vidimo nešto lijepo, dobro u nekom džematu zato su ova, ja bih rekao, posjećivanja nužna kako bi zajednički mogli podizati naš nivo ovdje u ovoj zemlji, u Austriji gdje smo došli naravno što kaže naš svijet trbuhom, zahruhom, ali mi smo došli i radim nečega višega. Ako boda širenja istine, istine o našoj vjeri i istine o jednom jedinom Bogu, Allahu dželašanu. Allahu ekber nek vas Allah u tomi pomogni. Zahvalim za nas, vrlo za zahtjevču. Moga Allah ubljati na grani. Ja da je na ovom zimu koja je na mktisku asuk filtru ايشكو حيرتي يا من ساعدني من الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله بسم الله الرحمن الرحيم سال اسا ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونه 1. يود المجرم لو يَفْتَدِي يفتدي عَذَابِ عذاب يومئذ ببنيه 2. وصاحبته وأخيه 3. وفصيلته التي تقويه 4. ومن في الأرض جميعا 111. فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى 112. إن الإنسان خلقها نوعا 113. إذا مسه الشر جزوعا 114. وإذا مسه الخير منوعا 115. إلا المصلين الذين هم على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 119. فمن امتغراء ذلك فأولئك هم العادون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111. والذين هم بشهاداتهم قائمون 112. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل من منهم أن يدخل جنة نعيم كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ مَّعْلُومٍ فَلَنُؤَكِّنَ قِسْمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَا يخرجونَ مِن الأجدَ في السِراء كََّهُم إ نُصُب فِبُ خاشِعةً أَبْصَارهُمْ تَررحَقُهُم ذِلَّ ذَلِكَ يَمُ الذي كَوا يوعدُ